Már ma és holnap Fájdalom volna nem érinteni téged többé, s azt súgni ujjaimnak, keresenek más testet, ezután vak idő jön, semmi nem lesz az, ami eddig volt. Nem, nem kérek ismeretlen házat, hazát, hitet, gyönyört, bizalmat, mást, csak amit a te szavaid adnak, lenn halálomban, és itt fenn életemben. Millióan tudnak nélküled élni, de egy nem, akit egyedül te őrzöl. Ha nem vagy itt, hiányzom az időből már ma, és holnap, holtan mindörökké. Háromszor hét esztenünk azt meséli, hogy nincs egy perc, mely egyedül megérni.